Hadirat al-iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat penuntut ilmu agama sesuai dengan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ajma'in Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau Yang setia berjalan di atas tuntunan hidupnya Sampai yawmul qiyamah Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah Kembali kita bersuah dalam kajian ilmiah kita Tentang akidah al-sunnah wal-jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana An-Wusul Ad-Diyana karya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan keutamaan para sahabat Nabi, begitu juga kewajiban kita untuk mencintai mereka serta tidak ikut campur di dalam membahas fitnah atau perbedaan yang terjadi di kalangan para sahabat. Tapi kita selalu mendoakan kebaikan bagi mereka Serta meyakini keutamaan Meyakini khalifah atau khilafah Para Khulafa al-arba'ah al-rashidun Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Untuk kita ikuti di dalam kita menjalani agama yang dicintai ini Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang Salah satu prinsip Di antara prinsip-prinsip Akidah al atau Akidah al Yang berkaitan dengan Iman kepada Allah Dan kewajiban Di dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah Serta larangan dari berbuat bid'ah Waqala rahimahullah Wa nusaddiku Jami'ah al-riwayat Allati Yuthbituha ahlul naqli al raal من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر والسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتغليل ونؤول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم Wa ijma'il muslimin Wa makana fi ma'nah Wa la nabtadi'u fi dinillahi Bid'atan lam ya'zanillahu biha Wa la na'kulu alallahi ma la na'alam Ikhudal iman para pemirsa rahimakumullah Artinya Dan kita yaitu ahli sunnah wal jamaah Membenarkan Meyakini Semua riwayat-riwayat yang ditetapkan oleh ahlun naqli itu para perawi dari para ulama ahlul hadis yang meriwayatkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu tentang sifat turunnya Allah ke langit bumi dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabb azza wa jalla berkata hal min sa'ilin hal min mustaghfirin apakah ada orang yang memohon apakah ada orang yang memohon keampunan dan semua hadis-hadis atau riwayat-riwayat dinukilkan yang ditetapkan oleh para ulama hadis, ahli riwayat tentunya yang demikian itu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh ahli zaigi wa tadlil orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat dan di dalam perkara yang kita perselisihkan kita hanya kembali ya kepada Al-Quran, Kitab Rabbina, dan juga Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ijma kaum Muslimin, wama fi makna dan juga apa yang sesuai dengan hal itu. Dan kita tidak membuat bid'ah di dalam agama Allah, bid'ah yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah atau sesuatu yang tidak kita ketahui. Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah Di antara keimanan kepada Allah adalah mengimani sifat-sifat Allah Azza wa jal sifat yang sempurna Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya Maka di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala Adalah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit bumi turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit bumi dan ini diyakini oleh ahli sunnah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah s.a.w dan ini merupakan sifat al-ikhtiariyah bahawa Allah subhanahu wa ta'ala bila berkehendak dia akan turun dan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit bumi Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak serupa dengan turunnya seorang makhluk dari tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha agung Yang maha mulia Yang tidak seorang pun dari makhluknya Yang menyerupai Allah dan tidak, pula, dan tidak pula Allah Subhanahuwataala menyerupai seorang pun dari makhluknya. Allah Subhanahuwataala bermaklum, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Kita yakini Allah Subhanahuwataala turun ke langit bumi, karena Rasul telah mengabarkan hal itu, dan hadis-hadis tentang sifat turunnya Allah ke langit bumi hadis mutawatir yang direwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi yang mulia. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan bahawa jumlah para sahabat yang merwayatkan hadis nuzul turunnya Allah ke langit bumi itu lebih dari 28 orang sahabat Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Az-Dahabi, Imam Ibn, Ibn, Ibn Abdul Bar dan Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Kenapa demikian? Karena hal ini adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Maka kita mengimani sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih, tidak diragukan tentang kesahihannya. Telah diriwayatkan oleh para ulama terdapat di dalam suaih Bukhari dan suaih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya dan ini adalah akidah ahli sunnah wal-jamaah akan tetapi kita tidak boleh menanyakan tentang bagaimana hakikat turunnya Allah Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya dan sifat ketinggian itu merupakan sifat zat Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya jangan kita membayangkan bagaimana turunnya Allah seperti kita mengetahui turunnya ya seseorang dari tempat yang tinggi, dari lantai dua turun ke lantai satu misalnya lalu lantai dua itu kosong dan dia berpindah ke lantai pertama, itu turunnya manusia, itu turunnya makhluk yang kita pahami tapi turunnya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memilih waktu untuk turun. Oleh kerana itu kata Imam Abu'l-Hasan al-Ash'ari bahawa ahli sunnah wal-jamaah mengimani, meyakini, menerima, membenarkan semua riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh ahlul hadis. Yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam hal ini tentang sifat Allah iaitu turun ke langit bumi dan Allah Subhanahu Wa Taala tadkala turun di separuh malam terakhir itu mengatakan siapakah di antara hambaku yang memohon kepada aku siapakah di antara mereka yang meminta kepada aku siapa di antara mereka yang memohon keampunan kepada aku dan ini adalah hadisnya mutawatir Sebagaimana dalam hadis yang dikatakan Imam Bukhari dan Muslim yang lainnya Rasul kita yang mulia s.a.w. bersabda Yanzilu Rabbuna ila s.a.w. dunya, Hina yabqa thuluthu laylil akhir Fayaqulu Man yadu'uni faastajibu lah Waman yas'aluni faa'utiyah Waman yastaghfiruni faaghfirulah kanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, Rabb kita turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Seraya berfirman berkata, siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku niscaya akan aku beri. Dan siapa yang memohon keampunan kepadaku niscaya akan aku ampuni. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang langsung berbicara Allah yang langsung Menawarkan hal itu kepada hambanya Maka Tidak diragukan Sepertiga malam terakhir merupakan Waktu-waktu yang sangat mulia Makanya Rasul yang mulia Memerintahkan kita untuk menunfaatkan Kesempatan yang mulia itu dengan kita Solat malam dan bertahajud Memohon kepada Allah Beristighfar kepada Allah Subhanahu SWT Tidak akan mungkin Maksud dari turunnya Allah itu turun rahmatnya atau turun perintahnya atau turun malaikatnya. Kenapa demikian? Sebab tidak akan mungkin Rahman atau malaikat mengatakan man yaduuni, man yasaluni, fa au man yastaufiruni, fa au Tidak akan mungkin malaikat, malaikat makhluk, tidak akan mungkin juga Rahman Allah mengatakan hal itu, tidak akan juga mungkin perintah Allah mengatakan hal itu. Allah yang langsung mengatakan siapa yang memohon kepada kepadaku niscaya akan aku beri. Siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang memohon berdoa akan aku kabulkan dan tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada bisa yang tidak ada yang bisa mengampuni dosa hamba-Nya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau seandainya rahmat yang turun apa manfaatnya? Kalau hanya rahmat sampai di langit bumi saja tidak turun ke bumi. Apa manfaatnya? Karena rahmat itu dibutuhkan oleh makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, tidak diragukan bahawa dalil yang menjelaskan turunnya Allah ke langit bumi, itu dalil yang sahih, yang wajib kita imani dan kita yakin. Dan hal ini juga diperkuat oleh firman Allah SWT. Bahawa Allah akan datang pada hari kiamat dan juga para malaikat itu bersab-sab, wajah Allah, kawal malahku, sapaan-sapa dan datang RobMu dan para malaikat yaitu berbaris-baris, bersab-sab. Ya. Jika Allah Subhanahu Wa Taala akan datang pada hari kiamat, Dan juga malaikat akan turun. Lalu siapa yang menghalang dan membendung, ya Allah untuk datang pada hari ini di dunia tidak ada. Yang bisa melakukan, hal itu karena Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahuwataala. Oleh karena itu, merupakan aqidah Alisunnah kita mengimani hal ini. Sebagaimana yang jelaskan tadi, turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Tidak ada yang menyerupai tidak menyurupai turunnya makhluk, karena Allah Subhanahuwataala berfirman. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala sambil bersir, maha mendengar dan maha melihat. Jadi Allah menetapkan Allah memiliki sifat. Juga Allah juga menafikan bahawa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk dan tidak seorang pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul iman para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah azza wajalla. Tentulah hal ini begitu juga kata beliau wasairu manaqaluhu athbathu dan seluruh yang diriwayatkan yang ditetapkan oleh ahli hadis yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam para perawi hadis ya kita menetapkan mengimani meyakini seluruh yang berkaitan dengan sifat Allah karena hal itu telah sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan apa yang diyakini atau yang uh, diyakini dan ingkari oleh ahli zayg dan dhalal orang-orang yang menyimpang dari akidah ahli sunnah orang-orang yang telah sesat dari ahli sunnah Keluar dari jalan Ahli Sunnah Tentu dalam hal ini Dari kalangan orang-orang atau sekte Jahmiyah atau Mu'tazilah Pengikut Jahm bin Safwan Dan orang-orang Mu'tazilah Yang mengingkari sifat-sifat Allah SWT Yang Mereka Menta'kil Mengingkari menafikan sifat-sifat Allah SWT Tentunya dengan alasan Logika mereka dan akal dan pendapat mereka yang tidak bisa diterima secara syariat Mereka beralasan kalau kita menetapkan Allah itu turun ke langit bumi Berarti Allah itu seperti makhluknya karena makhluk juga turun Lalu kalau Allah turun berarti kosong arash, ya. Berarti Allah bergerak turun ke langit bumi Ini menurut logika mereka seperti itu Tapi mereka lupa Bahawa mereka berbicara tentang Allah mereka berbicara tentang sifat Allah Mereka berbicara tentang zat Allah Pernahkah mereka melihat Allah Pernahkah mereka melihat perumpamaan Persamaan di duit ini dengan Allah Pernahkah mereka menerima berita atau hadis yang sesuai tentang hakikat sifat Allah Jika mereka tidak mengetahui tentang hal itu Lalu kenapa mereka memberanikan diri untuk berbicara tentang sifat Allah yang mereka tidak mengetahui hal itu? Karena hal itu adalah perkara-perkara yang gaib. Oleh kerana itu, turun, arti dari turun kita ketahui. Akan tetapi kaihfiyahnya, caranya, ya maka tidak kita ketahui. Kerana Allah tidak mengabarkan hal itu. Kalau kita mengetahui tentang zat Allah, kita akan mengetahui tentang sifatnya. Dan tidak seorang pun yang mengetahui tentang zat Allah maka juga tidak seorang pun yang mengetahui tentang hakikat sifatnya. Karena sifat tersebut ada pada zat Allah atau diri Allah Subhanahu wa Taala. Oleh karena itu kata para ulama bahawa berbicara tentang sifat Allah sama kita bercakap tentang zat Allah. Jika kita tidak mengetahui tentang hakikat zat Allah Maka juga kita tidak akan mengetahui Tentang hakikat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Para pemirsa Dan para pendengar Rahimakumullah jami'an Kemudian setelah itu Al-imam Abu'l-Hasan al-Ash'ari Rahimahullah ta'ala menjelaskan Prinsip akidah ahli Yang lain Yang berkaitan dengan berpegang Teguh dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma' serta tidak membuat perkara-perkara yang bedah di dalam agama dan tidak mengatakan sesuatu atas nama Allah yang tidak diketahui oleh seseorang Qala rahimahullah wa nu'awilu fi mahtalabna fihi ala kitabi rabbina azza wa jal wa sunnati nabiyina alaihi, uh, alaihi wa alihi wasallam. sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau dan kita Nu'awil yaitu kembali Ya Dalam perkara yang kita Perselisihkan Kepada Kitab Rabbinah pada Al-Quran Dan kepada Sunnah Nabi Yang Mulia S.A.W Inilah pertanda iman Inilah keistimewaan Ahli Sunnah Inilah di antara tanda-tanda Ahli Sunnah yang sangat Nyata sekali Bahawa dalam seluruh aspek dan perkara agama Dalam seluruh perkara yang mungkin di sana terjadi Perbedaan pendapat, perbedaan sisi pandang Perbedaan pemahaman dan keyakinan Maka dalam hal ini Siapa yang akan menjadi Atau apa yang akan menjadi landasan kita dalam Menilai kebenaran dari perkataan pendapat Atau uh, keyakinan atau amalan Dan hal-hal yang diperselisihkan oleh kaum muslimin <tuh> Maka akidah al-sunnah dan dasar ahli sunnah dalam hal ini tiada lain kecuali mereka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Ini juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhallazina amanu atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazaa'tum fi syai' Furuduhu ilallah wal Rasul, in kun tum tauminun bilahi, wal yoomil aakhir. Zalikah khairu ahsanu taawila. Kenapa yang mulia Nabi Muhammad saw telah meninggalkan dua perkara kepada kita, telah mewariskan kepada umatnya dua perkara. Yang pertama adalah al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah. Inilah landasan kita beragama, ini landasan ahli Sunnah beragama, landasan kaum Muslimin beragama. Maka dalam perkara-perkara yang kita perselisihkan Ya Satu mengatakan pendapatnya begini Yang lain mengatakan begitu dan seterusnya Terjadi perbedaan Dalam keyakinan, dalam ideologi Pemikiran, dalam uh, Ibadah Maka dalam hal ini kita wajib Mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Ya ayuhal ladhina amanu Allah wa ati'ur rasul Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amri minkum dan para pemimpin dari kalian. Ya. Kemudian kata Allah, "Fa fi in fi syai'in" Jika kalian berselisih pendapat, jika terjadi perbedaan di antara kalian tentang sesuatu, "fi syai'in" "farudduhu ila kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul. Imam Syafi'i mengatakan Bahawa. Saya telah uh, mendapatkan atau telah menerima riwayat dari orang-orang yang saya yakini akan kebenaran kejujurannya. Bahawa tidak ada perbedaan di kalangan ahli Tafsir. Di dalam menafsirkan kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Bahawa yang dimaksud adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Ya Farudduhu ila Allahi wal Rasul kembalikan kepada al-Quran dan kepada as-Sunnah. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Naam, kembalikan kepada Allah, kepada al-Quran. Kembalikan kepada Rasul nak di waktu beliau masih hidup? Ya, kita langsung atau para sahabat kaum muslimin langsung mengembalikan perkara mereka kepada Rasul. Tapi setelah beliau meninggal dunia, maka beliau mewariskan kepada kita hadisnya sunnahnya itulah tempat kita kembali itulah tempat kita menggali ilmu agama menjadikan landasan sebagai menjadikan sebagai landasan dalam kita beragama faru rasul inilah maksud perkataan al imam abul hasan al ashari iaitu kita nuawilu fi makhthalafna fihi kita kembalikan dalam perkara kita kembali dalam perkara yang kita perselisihkan kepada Al-Quran kepada kitab Rabbida dan sunnati Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Ya ini pertanda iman In kuntum tu'minuna billahi Wal yawmil akhir Jika kalian beriman kepada Allah dan yawmil akhir Dan itulah yang terbaik Akibatnya Itulah yang terbaik hasilnya Ya Dalika khairu wa ahsanu ta'wilah Itulah yang terbaik Dan itulah yang juga yang paling mulia akibatnya Di dunia dan akhir Di dunia dan akhir Kerana barang siapa yang kembali kepada Al-Quran Dan sunnah di dunia Dia akan selamat Tidak akan tersesat Dan juga di akhir tidak akan sengsara dan celaka Kerana dia telah kembali kepada sumber kebenaran Faruduhu ilallahi wa rasul saya kita mendapatkan dalam banyak ayat perintah untuk kembali pada Al-Quran, perintah untuk kembali mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, perintah untuk kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sihmu bihablillahi jamian walatafarraku. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali Allah itu Al-Quran dan jangan bercerai berai. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Merintahkan kita Untuk kembali Kepada Al-Quran dan Sunnah Taraktu fikum amraini Lantadillu ma'intamassaktum bihima Kitabullah wa sunnati Taraktu yaitu aku tinggalkan kepada kalian Dua perkara Yang kalian tidak akan tersesat Selama lamanya Di dunia ini tidak akan tersesat selama lamanya Ya Selagi kalian berpegang teguh Kepadanya Yaitu Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah Yang dimaksud Sunnah di sini adalah Jalan hidupnya Rasulullah Pedoman hidup beliau Dalam segala aspek agama ini Jalan hidup yang selamat dari Syubuhat dan syahwat Itulah Sunnah beliau Itulah yang Ditinggalkan oleh beliau Ditinggalkan umat ini di atas jalan yang lurus itu sebagaimana dalam hadis yang lain taraktuukum ala al mahajjatil baydha aku tinggalkan di atas jalan yang lurus wa hajatul baydha lailuha malamnya bagaikan siang malamnya seperti siang lailuha ka begitu terangnya tidak ada perbedaan sama tidak ada perbedaan antara siang dan malam artinya begitu jelas tidak ada yang samar-samar tidak ada yang abu-abu Semuanya sangat jelas sekali. Maka kata Nabi saw, layaknya wanha ba'di illahalik tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut sepeninggalku kata Nabi kecuali akan binasa dan celaka. Nah, begitu juga Allah subhanahuwataala meminta kan kita untuk mengikuti Rasulullah, untuk mengikuti jalan Rasulullah, untuk mentaati Rasulullah saw. Kena setiap perintah yang terdapat dalam Al-Quran untuk mentaati Rasulullah, untuk meladai Rasulullah, untuk mencontoh Rasulullah tiada lain kecuali mengikuti Sunnah dan ajaran hidup beliau. Qala Subhanah, wa ma'atakumur Rasul wa wa mana hukum an-nufantahu. Apa yang datang dari Rasul terima, diamalkan, dilaksanakan, dan apa yang dicegah beliau tinggalkan. Wahai orang-orang yang kau takut kepada Allah, maka kau harus beriman kepada Allah dan berpegang teguh pada Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah betul Pengasih dan Maha Allah ikutilah saya, yaitu Rasulullah SAW. Allah akan mencintai kalian dan Rasulullah Pemaaf. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Pengasih dan Maha Pemaaf. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Pemaaf. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Pemaaf. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih Dimangkana yarjullah wal yawmal akhir. Wadhakarallaha kathira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladam. Contoh yang terbaik. Bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang yarjullah mengharapkan Allah. Wadhakarallaha kathira dan banyak zikir kepada Allah. Menginginkan Allah. Menginginkan negeri akhirat. Dan yang banyak zikir kepada Allah. Yang banyak beribadah. Bahawa tidak ada yang menjadi contoh, tidak ada yang menjadi panduan dan tuntunan kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang lain yang diperintahkan untuk kita mengikuti rasul yang memintakan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kembalikan ya, perkara yang kita perselisihkan dalam agama ini kepada Allah dan Rasulnya nya Ya. Falaw rabbik la yu'minun hatta yuḥkimūka fī mā shajara fumlah la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima demi rubmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan mu wahi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan kemudian tidak ada dalam hati mereka rasa kedengkian atau rasa tidak senang mereka hanya menerima dengan pasrah wa yusallimu taslima dan menerima dengan pasrah ikhwatal iman kita harus memahami prinsip yang mulia ini, terutama di zaman sekarang ini. Terjadi perbedaan di kalangan kaum muslimin, siapa yang kita jadikan sebagai hakim yang akan memutuskan perkara kita? Siapa yang akan menjadi panduan, landasan apa yang akan menjadi acuan dan juga landasan dalam kita menjelaskan perkara tersebut? Tiada yang kecuali Al-Quran dan Sunnah. Inilah pertanda al-Sunnah dan al Jamaah. Begitu juga Nabi SAW alaihi Wasallam kita hal itu. Ya, memerintahkan tentang hal itu. Nanti di akhir zaman akan terjadi perbedaan yang sangat banyak. Fa inna huma ya'ish minkum fa sayar ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati al wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin mim ba'di. Adzu Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang akan panjang umurnya hidup sepeninggalku, pasti dia akan melihat banyak perbedaan, perselisihan di dalam agama ini. Bukan dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Maka kata Nabi, solusinya apa? Fa'alaikum bisunnatih. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnah Rasulullah tentu mencakup berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Dan sunnah para khulafah Rashidin. Dan tinggalkan oleh kalian seluruh perkara-perkara yang baru. Di dalam agama ini. Kerana seluruh perkara-perkara yang baru dalam agama. Semuanya adalah perkara yang bedah dan yang betul sesat. Ini sabda Nabi yang mulia SAW. Perintah baik kita untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Ini pertanda Al-Sunnah. Jika ada orang mengatakan dia Al-Sunnah wal-Jamaah. Tapi dalam perkara beragama dia kembalikan kepada pemikirannya, logikanya, pendapatnya Atau pendapat manusia Atau siapapun yang dia agungkan, dia kultuskan Atau dia hanya kembali kepada tradisi dan budaya Warisan para luhur Maka dia telah berbohong mengatakan hal itu Itu kebohongan yang nyata Hada buhtanun azim Kebohongan yang nyata Kena tidak ada bukti seorang sebagai ahli sunnah kecil betul-betul dia -betul kembali kepada al-Quran dan sunnah. Ya, berloyalitas, berwala dan bara, mencintai membenci di atas al-Quran dan sunnah. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Kemudian kata beliau juga wa ijma' al-muslimin, ijma' kaum muslimin, ijma' yang mu'tabar adalah ijmaknya para sahabat dan ulama-ulama mujtahidin, bukan ijma' orang-orang awam. Atau orang menamakan dia itu sebagai alim. tapi bukan alim. tapi ijma kaum muslimin, ijma para sahabat. Karena Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalan mereka, ya, dan mengancam orang-orang yang menyelisihi jalan mereka. Apabila kaum muslimin dan secara khusus para sahabat telah sepakat tentang suatu hal dalam agama, Berarti itulah kebenaran, ya. Karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Islam di atas kebatilan. Innallaha la yujmi' ummati 'alal dhalalah, sebagaimana qala Nabi sallallahu Allah tidak mengumpulkan umatku di atas suatu kebatilan. Tidak akan mungkin mereka sepakat di atas suatu kebatilan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Wa may yushaqiqur rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin, nwallih ma tawalla wa nuslihi jahannama wasa'at masiira." Barang siapa yang menentang Rasul Ya, yang menentang Rasul Setelah datang Petunjuk dengan nyata Kepadanya Dan mengikuti Selain jalan orang-orang yang beriman Maka Allah Biarkan dia Dibiarkan oleh Allah Kemana dia akan pergi Kemana dia akan mengarah Mau kemana dia Dibiarkan oleh Allah Tidak dibimbing oleh Allah jahannam جَهَنَّمَا وَسَعَتْ مَصِيرًا dan aku kata Allah akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam dan itulah sejelak-jelak tempat kembali ancaman yang sangat keras ini dalil menjelaskan hujah ijma' ya bahawa ijma' itu adalah merupakan hujah dan dalil kemudian وَمَكَانَ فِي مَعَنَاهُ yaitu juga kembali kepada hal-hal perkara landasan yang tercantum atau termasuk ke dalam makna atau pemahaman yang berkaitan dengan ijma' Apa maksudnya? Yaitu perkara-perkara yang tidak terdapat dalil secara nyata dalam Al-Quran Dan sudah tidak ada ijma' Maka para ulama kita kembali kepada apa yang namakan dengan kiyas Kiyas di sini, kiyas yang sesuai dengan kaedah-kaedah syariat Bukan logika semata, bukan akal semata Ya, Kiyas orang-orang yang ahli ilmu agama ia mengkiaskan perkara puruk dengan perkara asal yang terdapat dalam al-Quran bukan semata-mata logik atau akal apalagi ya akal yang telah dikotori dan terkontaminasi oleh pemikiran filsafat dan ahlul kalam atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama kemudian kata beliau wala nabtadiu fid-dini bid'atan lam ya'dhanillah ya dan kita tidak membuat-buat bid'ah dalam agama Allah yang tidak diizinkan oleh Allah Naham Allah tidak mengizinkan seorang pun untuk mengadang-ngadang dalam agama. Bahkan Allah mencelah hal itu. Am lahum syurga usharaulahum mina dini malam yadam dihilla. Apakah mereka mempunyai para sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai panutan, yang mereka tokohkan, yang mereka kultuskan, kemudian mereka mensyariatkan membuat mengadang-ngadang dalam agama Allah suatu yang tidak izinkan oleh Allah. Tidak kata Allah ini suatu yang tercela, enggak boleh, ya. Ini perkara bidah. Agama telah sempurna. Kenapa tidak boleh kita membuat perkara-perkara yang beragama, Membuat bidah-bidah, mengada-ngada dalam urusan agama? Kerana agama telah sempurna. Kita membaca surah Al-Maidah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa radhitu lakumul Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku lengkapi nikmatku atasmu dan juga telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Allah telah sempurnakan, tidak ada yang halal, kecuali apa yang dihalalkan Allah, tidak ada yang haram, kecuali apa yang diharamkan Allah. Dalam segala perkara agama, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, muamal, seluruh aspek agama. Apa yang kita inginkan telah dilengkapi oleh Allah, telah disempurnakan oleh Allah. Jalan menuju Allah, jalan menuju akhirat, meraih rida Allah, meraih kebahagiaan, sudah semua dah lengkap, tidak ada lagi yang baru. Jangan kita berkreasi, berinovasi dalam agama, enggak perlu hal yang seperti itu. Bahkan diharamkan. Tapi dalam urusan dunia, silakan, silakan anda berkreasi, berinovasi, silakan. Itu majalnya, itu medannya. Tapi dalam urusan agama, tidak ada izin, tidak ada legalitas dari Allah untuk anda berbuat hal-hal yang bau dalam agama. Siapa yang melakukan perkara-perkara yang bau dalam agama, tidak ada dalilnya. Tidak contohkan Rasulullah tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat yang hidup bersama Rasulullah itu terhitung atau dikategorikan dalam perbuatan beda maka akan tertolak, enggak ada nilainya. Kendati banyak, kendati secara dohir di atas namakan Islam diislamisasikan, tapi selama itu tidak ada dalilnya, hanya rekayasa, hanya pengalaman pribadi, hanya tradisi, hanya ritual-ritual setempat. atau kebiasaan, warisan para leluhur atau budaya semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Tidak ada nilainya bukan saya mengatakan rasul yang mengatakan man amila amalan laisa amruna fa huwa barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada landasan dalam perintah kami ditolak ditolak oleh Allah ya man ahdatha fi amrina hadza ma barang siapa yang mengada-ngada yang tadi melakukan ya, ini mengada-ngada ya pelopor dalam bidah Mengada-ngada perkara yang berada dalam agama maka tidak ada landasannya dari perintah kami kata Rasulullah maka ditolak, Allah menolak enggak diterima, oleh karena itu kita mengetahui amalan itu baru terima dengan dua syarat yang pertama adalah ikhlas yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul keduanya harus terpenuhi ya, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, ini prinsip dalam beragama berpegang teguh dengan sunnah tinggalkan beda Nggak mungkin dia ingin kembali kepada sunnah, tapi juga masih doyan, semangat melakukan beda. Nggak mungkin itu. Itu kontradiksi. Orang ingin kembali kepada sunnah, cintai sunnah, dan benci bida'ah. Apapun bentuknya. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, uh, ima'u mu'amalah atau akhlak itu semua harus kita ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian, dan ini merupakan prinsip ahli sunnah. Imam Ahmad mengatakan usul sunnah ittamasu bimakan alihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa makan alihi ashhabuhu wala wa, wa tarkul bidah prinsip utama al-sunnah berpegang teguh dengan al-quran dan sunnah dan juga apa yang diikuti para sahabat dan juga meninggalkan perkara-perkara bidah na'am kemudian wala naqulallahi ma la na kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui ya tentang agama ini kemudian kita nisbatkan kepada Allah dan rasulnya wala taqfu ma laysa laka biilm innas sama wal basar wal fuada kullu jangan mengatakan jangan kamu beranikan diri untuk mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya ya innas sama sesungguhnya pendengaran sama wa wa sama wa na'am penglihatan dan ju'l ju fuad hati dan pemikiran kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu dan diantara dosa besar wa antakuu allaillahi ma la Kali mengatakan sesuatu yang tidak Kali mengatakan atas nama Allah Bahkan Allah menggandengkan ya, Mengatakan sesuatu atas nama Allah Dengan perbuatan syirik Ini menjelaskan pada kita adalah dosa besar Betapa banyak di zaman sekarang ini Orang-orang yang berani Berbicara tentang urusan agama Hanya bermodalkan ya Semangat tanpa ilmu Dia bukan ahlinya Tapi berani berbicara tentang agama Dalam urusan dunia Disiplin ilmu ilmu dunia bila seorang berbicara bukan kepada ahlinya Bukan spesialis dia Orang akan tertawa Orang akan mengatakan orang ini masih waras atau tidak Tidak akan mungkin Ahli ekonomi berbicara tentang kedokteran Tidak akan mungkin ahli kedokteran Berbicara tentang ekonomi Sebegitu selanjutnya Tidak akan mungkin spesialis gigi berbicara tentang, tentang Masalah mata Spesialis mata berbicara tentang penyakit gigi Tidak akan mungkin, masing-masing telah ada Ya, porsinya Spesialisinya sudah ada itu urusan agama Dan urusan dunia Kenapa manusia dalam urusan agama Menggampang-gampangkan perkara ini ya. Mereka berani berbicara Bukan ahlinya Bahkan baca Al-Quran tidak lurus Baca hadis tidak benar Tidak paham bahasa Arab Berani berbicara yazubil, Ini fitnah Ini perusahaan agama Mereka merusak agama Allah ya. Mereka menyesatkan umat mereka telah berbuat dosa besar Oleh karena itu dalam Mereka bertaubat Itu pencuri-pencuri akidah Yang merusak akidah Yang lebih pantas mereka untuk dipenjara Kerana merusak akidah umat Oleh karena itu Hati-hati Ya Hanya bermodalkan ya. Dia pandai bersilat lidah Ber retorika, Ya Berorasi Dia pandai Membuat Yaitu pendengar Ya terkesima cukup kemudian dia tampil ditambah lagi dengan melawak ya membuat manusia tertawa ya audiensnya tertawa pendengar tertawa dan pemirsa tertawa sudah dikatakan alim berani berijab fatwa ya tentang agama Allah yang dia tidak mengetahu tentang hal itu sungguh sangat besar dosa dan juga ya kejahatan dilakukan oleh orang-orang seperti itu maka Jangan kita beranikan diri bercantang agama Allah kecuali kita mengetahui. Jika kita tidak mengetahui, katakan, alam. Dan tanyakan kepada ahlinya, dikri in la ta alamun. Tanyakan kepada ahlinya, jika kalian tidak mengetahui. Dalam segala aspek agama. Mudah-mudahan ini menjadi, ya, tanbih bagi kita. Peringatan bagi kita semua dan di waktu yang sama menjadi pendorong dan motivator bagi untuk selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan waspadai seluruh perkara-perkara yang baru yang diadakan manusia di zaman sekarang ini kemudian mengatasnamakan Islam kerana semua itu bukanlah dari agama Allah mudah-mudahan bermanfaat Wallahu Wallahu'alam nah. nah, baik, syukur barakulafiq atas penjelasan yang telah disampaikan yang insyaAllah bermanfaat bagi kita semua menambah ilmu bagi kita dan menambah keimanan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar di manapun Anda berada. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya, di 0218236543 ataupun di layanan SMS singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan line telepon. Silakan. Halo. Halo, asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Bustandin di Solo, Yogyakarta. Pak siapa? Bustandin Bustandin. Ya. Ya, silakan di Solo ya. Ya, Solo. Silakan ya. di Solo ya. Silakan. Gini Ustaz. Jadi Ustaz mengatakan bahawa bahwa umat kita mungkin uh, bersepakat untuk maksiat. Tapi dalam kenyataan hidup di di agama kita ini Ustaz, kita saja yang sama Mengaku Adi Sunawar Jemaah, mereka bersepakat untuk mengadakan uh, uh, bid'ah amaliyah. Nah, dia dikerjakan setiap suda-salat dan sebagainya itu masyarakat. Tapi mereka bersepakat. Kemudian menjauh lagi kelebar-kelebaran amaliyah. Mereka sepakat dalam masyarakat mengatakan lah ada lagi Nabi Sudari Muhammad apalagi si'ah yang menghina uh, para sahabat dan memuminin. Wum nah ini mereka sepakat. Ini segala semuanya ini. Bagaimana uh, dengan Apa kata Ustaz tadi Ustaz Mohon penjelasannya Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa disimak Ustaz bagaimana dan silakan Nah Ya bisa disimak na'am Barakallahu fik Dari Bapak yang bertanya di Solok Sumatera Barat Fik. Jadi tadi telah disampaikan na'am Rasul menjelaskan bahawa Umatku tidak akan sepakat dalam dalam perkara yang batil dalam kesesatan. Innallaha la yujmi' ummati 'alal dhalalah. Ya umatku tidak akan sepakat di atas kebatilan. Naam itu benar. Kenapa demikian? Karena kebatilan ada sesuatu yang dicela. Kebatilan sesuatu yang dibenci. Allah membenci kebatilan. Ya. Dan Rasul juga membenci kebatilan Maka tidak akan mungkin Umat ini sepakat di atas kebencian Suatu perkara dibenci oleh Allah dan Rasulnya Nah Maka ini menunjukkan dalil bahawa Ijma' itu hujah Tapi siapa yang Orang-orang yang dimaksud Yang memiliki Hak untuk Atau ijma' siapa yang Dihukumi sebagai landasan dan dalil Ala ijma' para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para ulama ahlu ijtihad, ya. Jadi bukan ijma'nya orang-orang awam, bukan ijma'nya pelaku maksiat dan dosa, bukan ijma'nya pelaku bid'ah, bukan ijma'nya sekte-sekte yang menyimpang. Mereka tidak terhitung dalam urusan perkara ijma' ini. Kendati mereka kalau bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, dia masuk, masih termasuk dalam umat Rasul secara umum. Tapi yang dimaksud huna di sini adalah Mereka, para ulama Mereka, orang-orang ahli ijtihad Yang memiliki ilmu dalam agama Yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah Dan mengikuti para sahabat Itu ijma' mereka yang diakui sebagai dalil Ya bukan ijma' para pelaku dosa, pelaku maksiat Atau pembuat bid'ah Nah, adapun ijma ijma orang-orang awam yang mereka ya sepakat itu sepakat dalam pemahaman dan sepakat dalam arti yang mereka setujui dan mereka inginkan dan itu bukan ijma yang dimaksud di sini. Mereka telah menyimpang, tidak ada gunanya kendati penduduk bumi ini sepakat semuanya mengikuti sunnah Ya, selalu yang atas namakan Islam misalnya, sepakat mereka mengikuti sunnah tapi ada satu orang mengikuti sunnah Maka yang satu orang ini yang menjadi hujah Yang semua itu tidak ada nilainya Kenapa demikian? Kerana kebenaran itu Para pemirsa dan kaum muslimin Tidak dinilai dengan banyaknya Seorang bersatu dalam mengikuti suatu kebatilan nah, Ini harus kita pahami Jadi tidak ada arti dari mereka sepakat dalam kebatilan ya. Kerana kebatilan jelas suatu kebatilan Yang dimaksud di sini adalah Ijma para ulama. Maka apa yang disampaikan Bapak kita tadi yang tentang fenomena yang terjadi di masyarakat itu ya tidak ada nilainya. Bahkan itu mereka termasuk ke dalam ya ancaman Rasulullah saw. Ya, tergantung sedikit atau banyaknya, dekat atau jauhnya mereka mengikuti sekte atau pemikiran yang menyimpang. Nabi mengatakan bahawa dunia akan terpecah belah kepada 73 golongan yang satu selamat. Siapa yang satu selamat ahli sunnah wal jamaah. Siapa mereka yang berpegang tugu dengan sunnah. Nah, ijma mereka inilah yang bisa menjadi hujah. Itulah para sahabat Nabi dan kami ikuti mereka. Bukan ijma sekte yang menyimpang tadi karena mereka telah menyimpang dari sunnah dan mendapatkan ancaman yang akan masuk neraka karena kebatilan tempatnya jadi neraka. Jadi mendapatkan ancaman ada kalanya pendapat mereka yang menyimpang tadi sampai kepada kebatilan, kekufuran seperti keyakinan Ahmadiyah mengatakan masih ada nabi. Ya, kena timar samakan Islam, tapi mereka bukan dari Islam. Karena siapa yang mengatakan masih ada nabi setelah Rasul bermakna telah kufur. Ya, la nabi ya, tidak ada nabi setelah Nabi saw. Beliau penutup nabi. Nah, begitu juga orang-orang seperti sampaikan tadi Syi'ah sepakat, mereka sepakat mengkapirkan sahabat. Berarti barang siapa yang telah mengkapirkan sahabat dia Berarti telah menyelisih Allah dan Rasulnya Siapa yang mengatakan, meyakini sahabat semuanya Itu adalah kufur Ya, seperti itu Jadi itu tidak ada manfaatnya Tidak ada artinya Tidak ada nilainya sama sekali Ya, tidak ada nilainya sama sekali Bahkan dipertanyakan tentang Ya, mereka menisbatkan diri pada Islam Begitu juga pelaku maksiat dan dosa Pelaku perbuatan bid'ah Mereka sepakat Mayoritas berdalil Kan mayoritas melakukan hal itu Turun-temurun dari nenek moyang sampai sekarang Melakukan hal itu Tidak ada dalilnya Kena kebenaran Itu dinilai Al-Quran dan Sunnah Bukan perbuatan mayoritas Di dalam melakukan Bukan kesepakatan mereka Oh ya sepakat Sepakat dalam apa? Menolak kebenaran Tidak ada artinya ya Sepakatlah Oh ya Tidak mau ya Menerima misalnya Tauhid Tidak menerima Sunnah Sepakat Ya tidak ada arti sepakat itu Jadi yang dimaksud ijma' di sini Ijma' kaum muslimin Dari kelangan para sahabat dan para imam yang mendatang setelah mereka Dalam suatu perkara agama yang berlandaskan dalil Al-Quran dan Sunnah Bukan hawa nafsu dan tradisi atau budaya setempat Wallahu a'lam. Nah. nah baik sekolah Terima kasih telah menonton Saya demikian untuk Bapak yang berada di Solok ya, Sumatera Barat Dan selanjutnya kami angkat di layanan pesan singkat ustad. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bekasi dan juga pertanyaan yang sama yang berada di Ntb. Hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ustad, bagaimana cara mengingkari kebidahan yang dilakukan oleh keluarga besar, terusus orang tua di mana orang tua yang sering mengadakan Menjadi tuan rumah acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus saya lakukan di rumah Ustaz sedangkan saya belum bisa mandiri apakah saya membantu Sedangkan jika saya pergi ketika acara tersebut berlangsung maka tentunya akan menjadi kemarahan bagi orang tua Nah apa langkah yang tepat untuk dilakukan bagi uh, untuk saya Ustaz, agar saya tetap bisa berbakti kepada orang tua Nah, ya terima kasih atas pertanyaan, pertanyaan luar biasa, ya bagus sekali dan juga ini fenomena dalam hidup. Saya yakin tidak hanya bertanya, yang bertanya saja yang menghadapi kondisi seperti itu banyak di kalangan kita juga yang ingin kembali kepada sunnah, yang baru menelusur sunnah, yang ingin kembali kepada sunnah Nabi, ya, tuntunan Nabi, sehingga akan berhadapan dengan fenomena, budaya, tradisi di masyarakat, ya. Yang hanya berdalil dengan mayoritas turun temurun, ya, ini adalah fenomena yang dan dilema yang kita hadapi dalam hidup. Tapi lalu bagaimana kita mengatasi dan menghadapi? Adakalanya mungkin orang tua kita, saudara kita. Pertama, perlu diketahui bahawa kebenaran itu kebenaran lebih kita cintai dari siapapun di dunia ini. al Alhak ahabu ilainah min kulli ahdin. Yang harus diyakini Kebenaran itu lebih kita cintai Dari siapapun di dunia ini Ya yeah. karena kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya Nah Dan kebenaran sumbernya jelas Al-Quran dan Sunnah Ini yang harus kita tanamkan dari kita Untuk mencari kebenaran Nah ini yang pertama sekali Kemudian Di dalam kita hidup ini Begitu kita mencari kebenaran dan tempat kecederaan untuk kebenaran tadi, pasti akan menghadapi rintangan seperti yang utarakan tadi. Ini dilema dalam hidup. Kita ingin kembali, kita telah mengenal sedikit banyak tentang sunnah dan kebenaran, lalu mungkin keluarga kita, orang tua kita, bahkan mungkin termasuk pelopor atau tokoh dalam suatu perbuatan yang mencubung dari sunnah. Lebih enak sikap kita. Sikap seseorang dalam hal ini adalah sebagai berintakan Nabi, apabila kalian melihat suatu kemungkaran, jika raaiitum mungkar ya paluyagay bi yadi. Wa ilam yastatiq pabilisanih, fa ilam yastatiq pabi qalbi wa dalika adhafu kalian melihat suatu kemungkaran, ingkari dengan uh, dengan tangan kalian. Kalau kita memiliki ya kapasitas untuk itu ya, ingkari dengan tangan. Kita memiliki kedudukan, ada kemungkinan ingkari langsung karena kita memiliki kedudukan untuk hal itu. Jika tidak, dengan perkataan sampaikan Bapak Umi, Kakak, ini adalah perkara yang tidak pernah contohkan Nabi. Kita hidup wajib mencontoh Nabi. Mari kita sama-sama menggali ilmu. Mari kita kembali pada pasuhunah Nabi. Biar hidup berkah, biar amalan diterima dengan cara yang baik, yang santun. Jangan dihardik. Dengan cara yang, jangan dengan yang kasar, yang santun. Kalimat yang lembut. Wa kulalahu kaulan laina la alloh yatazkaru yaqsha. Allah merintahkan Nabi Musa memintakan Musa dengan Harun pergi ke Firaun untuk mengatakan, mengajak kepada kebenaran. Katakan kepadanya kepada Firaun dengan perkataan yang lembut. Mudah-mudahan dia ingat dan kembali kepada kebenaran. Sampaikan dengan baik. Begitu kita sampaikan dengan baik, kita diterima, ya tugas kita hanya menyampaikan. Adapun hidayah itu di tangan Allah. Inna kala tahdiman ahbabta, walakin Allah yahdiman yasha' Engkau yang Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, ya Abi Talib. Dia mati dalam keadaan kufur. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Ini. Kemudian, bersama dengan itu, kita harus mendoakan mereka. Mendoakan orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, tetapi untuk mendapatkan hidayah, Allah. Berikan hidayah kepada mereka. Allah mahdihim. Allah mahdihim ila sunnah. Allah mahdihim ya ila sunnah Allah ya Allah tunjukkanlah kepada sunnah ihdinas siratal mustaqim ya seperti itu berdoa dan jangan kita berputus asa terus sabar dalam menghadapi seperti itu dan ini merupakan kebaikan yang paling utama sikap berbakti orang tua seorang anak pada orang tua yang paling utama mengajak dia kepada kebaikan menjelaskan kebaikan dan sunnah kepadanya dengan tutur kata yang baik yang lembut yang santun ya ini kerana itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Mengikuti berbakti kepada orang tua dalam kebaikan. Jika dia mengajak kepada suatu kebatilan, kesyirikan, bid'ah, maka tidak boleh ditaati dalam hal itu, akan tetapi terus berbuat baik kepadanya. Ya. Nah. Jika seorang mengajak, ya. Uh, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَا أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِلْمٌ فَلَا تُطِئْهُمَا وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا jika keduanya mengajakmu bersungguh-sungguh untuk berkesyirikan kepada aku dan kamu tidak mengetahui dan tidak ada dalil membenarkan hal itu Maka jangan taati mereka berdua kata Allah dalam hal itu Tapi wa sahibuhumafid dunia ma'rufa Pergaulah mereka Ya, di dunia ini dengan baik Terus berikan, doakan kebaikan baginya Penuhi kebutuhannya Bantu dia Ya Doakan kebaikan bagi dia datang, dia Suratul rahim pada dia Jangan diputus, jangan ditinggalkan Kalau tinggalkan siapa yang akan mengajak mereka? Jika kita tidak mampu Dan kondisi tidak akan mungkin kita bisa meninggalkan Atau tidak mungkin ditinggalkan Maka mengingkari dengan hati Itu yang mampu dilakukan Ya, tulisan telah disampaikan Tulisan artikel-artikel, makalah-makalah Atau mungkin buletin bentang sunnah telah disampaikan Juga tidak diterima Ya, itulah yang mampu kita lakukan maka kita benci. Ya, itu yang mampu dilakukan. Ya, dalam kondisi seperti itu. Kemudian mungkin kalau sampai kita mengingkari terjadi fitnah yang lebih besar maka tidak boleh tunggu dulu waktunya sampai mereka uh, faham terhadap uh, sunnah tadi dan mungkin paham terhadap perkara bid'ah tadi. Ini yang harus dilakukan. Ya, ini yang harus dilakukan dan sabar. Harus sabar. Ya, harus sabar. Dan ini adalah Ujian dalam berdakwah. Seorang yang berada tidak sabar, ingin seketika dia baru mendapat sunnah, kenal sunnah sebulan, dua bulan, tiga bulan, langsung ingin merubah kondisi yang sudah turun temurun tujuh keturunan dalam kondisi seperti itu ingin dirubah dalam sekejap mata. Bagaikan membalikan telapak tangan tidak akan mungkin mustahil. Usaha terlebih dahulu. Setiap usaha dilakukan seorang anak untuk mengajak keluarganya, tetangganya, kemudian saudaranya, ya kakaknya, abangnya dan seerusnya maka itu adalah amal ibadah yang akan ditulis sebagai kebajikan Allah subhanahu wa ta'ala begitu, jadi bukan dengan kita, dengan kunas kita semakin uh, beringas, semakin apa namanya itu uh, semakin keras, tidak semakin berlembar lembut kerana ahli sunnah itu a'alamun nas bil haqqi warhamun bil khalqi mereka orang yang kenal dengan ilmu, dengan kebenaran dan mereka orang yang berlembar lembut sayang, apa yang kita sayang mereka kasihan itu Terjulis kebatilan Di sisi lain kita benci perbuatan Tapi di sisi lain mereka ini Ya Allah takdirkan masih belum mendapatkan hidayah Jadi kita harus menggabungkan antara dua pandangan ini Pandangan dari sisi takdir Pandangan dari sisi syariat Takdirnya Ya Allah takdirkan dia belum mendapatkan hidayah Kasihan kita kasihan apalagi orang tua kita Apalagi saudara kita Adik kita Kakak kita Mungkin dan seterusnya Di sisi lain kita syariat Ini tercelah Kita benci perbuatan itu Begini ahli sunnah di dalam Berinteraksi bermuamalah Maka terus Perlihatkan kepada mereka bahwa inilah sunnah Yang harus kita ikuti Dalam bermuamalah Ya sunnah itu rahmah. ya Rahmat Kita ingin mengajak umat ini Saudara kita untuk bersama-sama Masuk ke dalam surga Allah Rahmat Allah SWT Tapi demikian Yang bisa saya jawab pada kesempatan Yang penuh berkah ini Mungkin tadi adalah ya pertanyaan yang mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan di lain waktu pada kesempatan yang sama dalam kajian kitab Ibanah ini, kita bisa uh, berdiskusi kembali tentang seputar masalah keilmuan berkaitan dengan akhidat atau hal-hal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf tersebut kekurangan dan kehilafannya. Demikian kita akhiri pertemuan kita dengan doa keforatul majlis subhanakallahumabihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh